Друга книга Самуїла Розділ 11. На початку року, коли царі, звичайно, виступають у похід, Давид послав Йоава і своїх слуг з ним і всього Ізраїля. І вони розбили Амоніїв і обложили Раббу, а Давид – ЗОСТАВСЬ У ЄРУСАЛИМІ Одного дня, під вечір Давид, вставши з своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка. І йому відповіли, «Це Вецавія» дочка Еліяма, жінка Урії, Хетита. Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього, він зліг з нею. Очистившися від своєї нечистоти, повернулася вона додому. І зачала жінка, і послала Давидові сказати, «Я вагітна». Тоді Давид послав до Йоава, прийшли до мене Урію, хетита. І прислав Йоав Урію до Давида. І коли прибув Урія до нього, Давид спитав його, як ведеться Йоавові, як ведеться військові, і про справи з війною. Потім Давид сказав Урії, йди до свого дому та помий собі ноги. Вийшов Урія з царського палацу, а за ним понесено дарунок від царя. Але Урія ліг спати коло входу в царський палац з усіма слугами свого пана і не пішов до свого дому. Давидові сказали, «Урія не пішов додому?» Тоді Давид спитав Урію, «Хіба ти не прийшов із дороги? Чому не йдеш додому?» Урія ж відповів Давидові, Ковчег, Ізраїль і Юда перебувають у наметах. Мій пан Йоав і слуги мого пана таборяться в чистім полі, а я мав би йти додому, щоб їсти і пити, та коло жінки спати. Як жив Господь, і як ти сам живий, того я не зроблю. Тоді Давид сказав Урії, Отже, залишися сьогодні тут, а завтра я тебе відішлю. Та й зостався Уря того дня в Єрусалимі. На другий день Давид його закликав, щоб їв і пив перед ним, і він упоїв його, та ввечері він вийшов спати знову на своїй постелі з слугами свого пана. До свого ж дому не пішов. Другого дня вранці... Давид написав Йоавові листа і послав через Урію, а в листі написав так. Постав Урію в найгарячішому бою спереду і відступіть від нього, щоб він був убитий і вмер. Під час облоги міста поставив Йоав Урію на такій місці, де знав, що там були сильні відділи, і коли вирвались мужі, що були в місті, і билися з Йоавом, то дехто з Давидового війська поліг, а між убитими був теж хетит Урія. Йоав послав і оповістив Давидові весь перебіг бою. Він дав посланцеві такий наказ. Коли ти закінчиш оповідати цареві про весь перебіг бою, і цар закипить гнівом і тебе спитає. Чого ж ви так близько підійшли під місто битись? Чи ж не знали, що з муру стріляють? Хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Хіба не баба скинула верхнє жорно з муру на нього, так що він помер у Тевеці? Чому ж отже так близько підійшли до муру? Тоді ти скажеш, що також, і твій слуга Хетит Урія загинув. І пустився посланець в дорогу, і як прибув, оповів Давидові все, що йому наказав Йоав, весь перебіг бою. Тут Давид скипів гнівом на Йоава і мовив посланцеві, «Чого ж було підходити під саме місто битись? Чи ви ж не знали, що з муру будуть вас бити?» хто вбив Авімелеха, сина Єруваала? Чи не якась жінка скинула з муру на нього верхнє жорно, і він знайшов смерть у Тевеці? Чого було б вам так близько підходити до муру? А посланець відповів Давидові, Люди ті перемогли нас і вийшли проти нас у чисте поле і ми їх відкинули аж до самого входу в браму. Та з муру стали лучники на твоїх слуг стріляти, і деякі з ослуг царських загинули, якихось вісімнадцять чоловік, і твій слуга Урія Хетит теж поліг там». Тоді Давид сказав посланцеві, «Скажеш Йоавові, не жури з тим, бо меч пожирає то тут, то там. Посиль свій наступ на місто і зруйнуй його. Так ти підбадьориш його. Жінка Урії, довідавшись, що її чоловік Урія поліг, заходилась оплакувати свого мужа. А як пройшла жалоба, Давид послав за нею і узяв до свого дому. І вона стала йому за жінку, і вродила йому сина. Та вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господові.